LENENGO ELKARRIZKETA Egunon? Baita zuri ere. Zer nahi duzu? Porruak, mesedez. Zenbat? Sorta bat? Bai, sorta bat jarri. Besterik? Bai, tipulak eta zenarioak. Zenbat tipula? Lauale. Eta zenorioak? Kiloerdi bat. Besterik? Bai kilo bat zagar eta laranjak bi kilo. Besterik? Ez, besterik ez Bigarren elkarrizketa. Hurengoa? Ni naiz? Keixo? Egun on? Zer nahi duzu. Baserreko hiiasko bat jarriko aldidazu mesedez? Etzai gelditzen denak saldu ditut. Tira orduan solomoa eramango dut. Solomo freskoa ala ondua. Freskoa. Zenba nahi duzu? Kilo eta erdi. Horrelase, besterik? Bai, txuleta zermoduzkoa duzu? Oso hona, ta xamurra. Orduan pare bat txuleta jarri? Parrilan egiteko nahi alduzu? Bai, lodiak moztu, mesedez. Hemen duzu. besterik? Ez. Besterik, ez. Hirugarren elkarrizketa. Kaixo, zer nahi duzu? Ogi bat eta dozena bat madalena. Madalena integralak ala normalak, integralak mesedes. Besterik? Ez, eskerrek asko. Laugarren elkarrizketa. Zeinda orain? Ni naiz. Arratsal Leon? Gaxo? Zer jarriko dizut? Ez dakit. Sardineak bal duzu. Bai. Fresko freskoa gainera. Zenbat jarriko dizut? Kilo bat mesedes. Ongi da. Besterik? Bai, txitxarraundi bat. Hauxe? Bai, horixe bea. Besterik? Ez besterik ez. Perezilik nahi alduzu? Bai, pixka bat jarri, ezkerrik asko.